Allah unë gjëllë gjëllarën në zote në vetëm të vërtet e falëndërojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falë e kërkojmë. Allah unë gjëllë gjëllarën në minutëm i të nëruaj për skeqës e cila nuk është gjëtë jetër vetëm se pasoj e vetëve dhe eve pravetona, cilin dojt që Allah unë zonë në rukë të drejtë nuk ka kushtahun për të drejtës dhe cilin dojt që te vijon mu dhe në drejtë nuk mund të auzojt e këtë drejta asë kushtjetër p Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtetë. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi i salatu vesselam ishte rob i Zotit dhe i dërguari i Tij, paqja, mëshira, mirësitë dhe bekimet e të mallit Zot, qofshin mbi të dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Allahu xhala xjalaluhu i drejtohet besimtarëve musliman në Kur'an kur thotë: Ojo që keni besuar, friksojë një Allahu të ashtu se që meritan Allahu të friksojëni dhe se vdekja më sërgjejë vetëm se të veqenë musliman. I madhë i zotë gjendë dhe gjedalu, i drejtojët në barë njërëzimit në Kuram, kur thotë, ojo njërës, friksojë një zotë i tuaj, i cilë krijoj juve për një vetje të vetme dhe për ti krijoj bashkëshortin e ti dhe për këtyre të dy bashkë, i madhë i zotë krijoj shumë bura dhe gra Freqësojuni Allahut me emrin e Tijelit për betoheni, ruajini një lidhje të farefisnorë me djesisysh, e dijeni se Zoti është mbi umiqyrës. Gjithashtu i madhi Zot na drejtohet neve muslimanëve kur thotë: O ju që keni besuar, freqësojuni Allahut dhe mos flisni vetëm së mirë, do të drejt. Nëse ju flisni mirë dhe të drejt, Allahu do t'u afaj gjunahet dhe do t'ju mësonë që vazhdimisht bëni vepra të mira, ku shibimtet Allahut dhe dërguarit e Tij, Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem pa dyshim që ka fituar lëmëturin e vërtet, lëmëturin e kësaj bote dhe lëmëturin e votës tjetër. Në vijim, fjala më e mirë dhe më e bukur është fjala e të madhë të zotë në kuramën në fa më lartë. Nuk ka dyshim se orindimi më i mirë për mbarë njërzimin, është orindimi që skjicoj me jetën dhe me vepër në ti, Muhammedi s.a.w. Ska dyshim që thashtu se punët më të kjeja sa jesat në fene zotë, gjitho sa jesë në fesh bidat, Gjdo bitat është humbje dhe gjdo humbje përfundon në zjarën e gjahenemit, Allah u t'i lutem me emat e ti t'i bukur dhe atributet e ti t'i larta që t'na ruaj neve dhe gjithë besimtarët dhe besimtarët nga zjarë i gjahenemit. I lutem Zotë të gjithë në gjelanuhu për gjdo besimtarë dhe për gjdo besimtarë që sot ka presentuar në këto vend e kupërmendet i madhi Zotë, Allah u t'a falë dhe t'am shirojë. Ilotëm Zotë të gjëmë dhe gjëlanu që ditë në gjukimit fityrën t'ja zbarë dhe t'ja ndryshojë. Ilotëm Zotë të gjëmë dhe gjëlanu, për gjitha të shpirtra dhe zemra dhe trupa njërzish, që sot prehem në shtëpit e Zotët, që prehem në kupolat e gjamiave të Zotët, nësatohu që t'jemë ditë në gjukimit në një e në ashtë të madhët Zotë, amin. A ditë ku nuk bëndo bi asë gjërë. Vetëm se pun të mira dhe zemra e shëndosh Vlezër besimtare dhe motra besimtare Islamin në natyre në vetë I ka kushtuar rëndësi gjërave të rëndësishme Gjërave të rëndësishme dhe të shtrejta Për këta është lyhë në Islam Gjëra të rëndësishme trajtohen me prioritet Ujepet për parësi Dhe ndajtyre të regohet kujdesi veçanët E nuk ka dushim se përgjërave më të shtrejta që ka njëriju njëtë në kësaj bote është që Allahu Gjellë Gjellalu mu të fornizohi njëtë në kësaj bote me thëmi. Për dhuratave më të mira që njëriju mërë njëtë në kësaj bote është që Allahu Gjellë Gjellalu mu të i dhurohi një trajëgjimtarë. E Allahu Gjellë Gjellalu mu e kam bajdur si eskluzivitet të tijin fornizimin e njërzve njëzve me fëmin. Jehabu limen yasha ina thn wehabu limen yasha dhukur dhukuran aw yuzawwijkum dhukranen we ina xa weyja'alu men yasha aqima. Allah është ai i cili furnizon këtë dy ai. Me vajza furnizon këtë dy ai me dhem dhe furnizon këtë dy ai me përziherje, dhem apo vajza e zoti është a i cili e lë këtë doja i steril, nuk e fornizam Allahu që të gjela në udhuratën e fëmijës në këtë bot e ka quajtur lullja, mirësia dhe mbarësia e kësaj bote nuk ka dushim se njëju ku sheth min në prerin e ti dhe ku sheth min në shtëpin e ti lëmë të rohet dhe ndihet mirë nërboj që besintari Çfarëdo që të ket shkruar Zoti për të, dhe çfarëdo që të ka caktuar Zoti për të, ai është i kënaqur me dhuratën e Zotit Xhenna-l-Jelaluhi. Islami i ka kushtuar rëndësi fëmijës dhe të drejtave të fëmijëve. Ndërkohë që sot poulumtoja për hutbën e xumas, po gjeja prej fakteve interesante se për herë të parë në historinë e njerëzimit radifikohet Karta e të drejtave të fëmijëve në vitin 1959 Islamika 1500 vjet që ka ardhur. Ndërkohë që për herë të parë civilizimi europian kapitalist perëndimor për herë të parë ratifikon Kartën e të drejtave të njerëzimit në vitin 1959 dhe në vitin 1000 e nëmë cimë dhe sto vjetë e nëmë kjo kartët të drejtave të fmive mori mori natur detyruese për gjithdo shtet që pranom tjetë antare e okëbës në islam dhe jasht islamit të drejtat e fmiz në islam dhe jasht islamit Nëse bota e perëndimore dhe bota e civilizuar dhe bota demokratike në 1979 i pasta mbyll muhabetet për fëmijët dhe të drejtat e fëmijëve. Dhe sa faktikisht këto të drejta të të fëmijëve realizohen dhe zbatohen ashtu siç janë në këtë kartë. Do t'ju jap disa fakte dhe sinqerisht ju kërkoj dijes për faktet që do të jap. Në luftrat e fundit, numri të vdekur dhe fëmi është 5 milion. Në luftrat e fundit, vëtëm në luftrat e fundit, pra bëhet fjallë në këto 2 dekatat fundit, numri të fëmive të vdekur në për luftra është 5 milion. 2 të tretat e kësaj shume janë në Irak dhe në Afganistan në emur të luftës kunder terorizmet. Sot në bot, fëmijët që vuajnë nga smundje psichike, si pasoj e luftrave, numëri është 5-10 milion. Në rajonet ku ka luftra sot në bot, numëri i fëmive që jetojnë është 30 milion. Ndërsa sot në bot, në këtë moment që ne po flasëm se bashku, 18 milionë është numri i fëmijëve që nuk përmbushin nevojat normale që duhet të ketë një fëmijë për të jetuar normalisht. Gjithmonë kur nuk ka besim dhe fe, nuk mund të ketë realizim të të drejtave të fëmijëve ashtu si e garanton Islami. Pse? Për të arsyet, 1, sepse Islami është feja e Allahut dhe feja ka zgjyt për njeriu dhe nuk ka kuptim njeriu, as shoqëria, as njerëzimi nëse nuk në kujdeset për fëmin, sepse ky fëmijë do të jetë ardhmja e kësaj shoqërie. Ky fëmijë do të jetë sebebi dhe shkaku që të vazhdoj raca e njërëzën në bisi për fashin e togës. Dë, sepse kjo fe në natyre në vetë është e natyrshme dhe njëriu në natyre në ti të regonë kujdes ndajfëmis dhe arsua e të retë për shpëtuar njërzimin si, sepse mos kujdesin ndajfëmis normalisht dhe dhu një kohë që këto fëmi do të kthehen precedend reziku për shëqërinë Kujetojnë. Pra ndaj, me ndohë që ti e të hudbja e sotme të drejtat e fëmis në islam. Dhe ndoshtë e ju do të habitenim i se si islami, kjo feje bukur dhe madështore dhe e mebulushme, e trajton fëminë qëshë para dhe investi. Po, po, nuk ka kuptim e drejta e fëmis, asë nuk merë kuptim, në qofë se nuk filonë kjo e drejtë për para se fëmia të vijtë në jetën e kësaj vote. Si ka një kapitull veçantë dhe një nen veçantë që thotë e drejta e fëmisë përpara se të vinë në jetë. Si e drejta e fëmisë përpara se të vinë në jetë? Po. Obligohet babai, obligohet babai që të gjejë një nënë të mirë, një nënë prokustuar, një grua e cila do të jetë edukatore, një grua që do të jetë grua e mirë në kuptimin e nënës e cina do të japif mis edukimin e duhur. Fedë farë, bidhati din, zjithat e që ka fenë dhe besimin, tha sa Muhammedi sallallahu alaihi sallam. Dë, duke qenë me edukat dhe me moralë, e sjenë shumë edhe edukuar. D dhe tre, duke ju lutur zotë të gjendë në gjelanu mu, me dy lutje të zekiriajt a lehi sëratu sëlam rabbi la të dërni farda u anë të kajrur u arithin o zotë mos më lërë filikat tjetë rëshguësit dhe të rëshgjimtari me mirë dhe me duan tjetër të zekiriajt wasalam, a lehi sëratu sëlam rabbi hebli mille dunke dhurrijetën tajjiba o zotë me jep dhe me furnizo me pas ardhës të hajrët e dërnë të e finisë për para se të vinjet, është që kujdesësh për të, që të ruhet dhe të ruhet zotin në nga të smimet e shajtanit, e shajtanit. Si bëhet kjo, prindi i mirë dhe i kujdeshëm, për para se të bëj kontaktin seksual, i ludet zotit gjëlle gjelalu duke thënë, Bismillah, Allahumme gjën një bënë shëjtane, wa gjën një bënë shëjtane ma rëzak të naë, Tho pejga me e sallallahu aleyhi sallam, ku shëbën këtë dua për para se të krye kontaktin seksual, nëse Allahu Gjellë Gjellalu do t'i japi fmi prej kësaj martese dhe prej kësaj mardhënje, këtë fmi do t'i jeti ruajtur sa t'i jetë gjallu prej shejtanit malkuar, nuk do t'a prejkë shejtanit sa t'i jetë gjallu. e drejta e fëmis në e prindit është që të kënaqet me caktimin e Zotit në momentin që fëmija vjen një jet në kësaj bote mos të në kohet nëse Zotit jeb vajz e mos të dehet nëse Zotit jeb djall sa vajza kanë qenë prej edhe qëtësi dhe strehim për prindrit e tyre dhe sa e sa djem kanë qenë malkim Dhe dhe gjenërim për prindërit e tyre Sa prindër ka asot në Brazilit dhe plejgjve Ndërko që fëmijët e tyre janë intekilektual Janë të shkolluar Janë pjesë shëqëritë civile Të belë lëhur minuelet Më mirë mos me e pasat fëmi Se sa me e pas Ne nuk e dim se ku është hajëri Për këtë arsyë dhe islami, i orientoj besintarët sepse normalisht në natyrë në një jutë, anon nga djali, anon nga qullështë natyrë. E Zotë i Malë, tha në përmjetë Muhammedit a.s. Ku shirrit dy vajza dhe i edukon, do tjetë me mua në ditë në gjukimit në të njëtë në gradë. Ku shirrit tre vajza dhe i edukon, do të jenë sebebë që këj njëri mos dënohet kur në zharën në gjenënit. Këna shu me caktimin e Zotët, thujet hëmë dërilla, pëse ti veti e birë i një nënë, dhe se Zotët gjëllë gjëllaluhu, ka vendosur të këvaj Zotës, gjëra që nuk i ka vendosur këtë djendës, e këtë gjë nuk mund të i provoj asë kështë tjetër, Përveç sa ati që i ka të dyja E drejta e fëmis në e prindit është që të siguroj ati jetën Do të të njënë e ora qa thu ati në këtë kutë bëgjumaj Qa do të të të fjala me i siguru jetën fëmis? Allahu Gjellë e Gjellar unë në ka të reguar në Quran Se do të ketë një kategorit ma dhe njerëzish fëmisht të nbytur të cilët do të pyetën se kush është më kati për të cilin e në mbytur u e i dhe në më u dhe të usu i letës e kur vajzat e mbytura të pyetën përse kanë do të kjo pun ka qenë tradit famkeqe të karat që nëse Zotë ju jetë të vajz e mbystën e fatkeqësisht kjo tradit Vajzdojnë edhe në kohët moderne Po sot, kjo tradit Ka marrë një emër tjetër Kjo tradit sot quhet abort është iligjëruar me ligjë Ka drejt Po zotit nuk ja ka dhërë të drejt Vjen një pur të këpega me e sa osem Dhe i thotë opega me e zotit Kush është më katin më i madhë që mund bëj njëri ju Kale e më të këtule O ele dhe kërë Kashi jetë e njekë ku lemak, tha ope i gamëri zotit, kush është më katë i mëjë madhë që mërbëj më njëri u në të botë, tha ta vrasë shmim nga frika se të të shqehet më ty, për zotin që s'ka zotët tjetë përvesti. Për këta është suje për e të aborti sotë. Për këta është suje për e të aborti sotë. Se prindre t'i bëmë në varit, dhe nuk ju dalë në varit, një është pak e dy janë shumë po ledzojnë statistikat sot, në një milindje, në Shqipëri, 283 janë aborte, dhe kjo është shifrat zyrtare, Allahu e tim, se sharpëhet në për klinikat private, për zotën luft, luft, nda i jedrët pa fajshme. Kjo është qëqëria moderne, kjo është integrimi, ndërkohë që po ledzojnë në Europë, ndodhë të e kundrëta në një milindjet natyrshme 28 ishin aborte ndërsa në Shqipëri si pas statistikave zyrtare 238 një të reta Kërshimo së që dit kër të le dëshë në kuran se beduinët e një randë të di mës shënë gacat këtu së popysin asë për gaca asë për quna Allah më nërujt Allah më zovë të prindër Me qa shpirti Shkojt Dhe i fusin fmive Në bargu në nënës Darat Pincat Dhe gërshërat Allahu ekber Kër kjo fmi të pitë të trytet në botën tjetër E ti thotë zoti Përse të kanë rarë Përse të kanë marë jetër La haula La kuva të illa billah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Për të drejtave të fëmijëve ndaj prindrit është që ti krysh shurbimet e para në momentet e lindjes, siç është sunetdhiku, rruajtja e kokës për djemt dhe kurbanimi për djalën 2 dhe kurbanimi për vajzën 1 ditën e 7, nëse është mundësia e nëse nuk është mundësia ditë në 14 dhe ditë në 21 dhe më pas nëse nuk e ka mundësin kur do që të jepet mundësia prej të drejtave të fmive në dhe prindrëve është e drejta e atësis dhe mëmësis s'ka të drejtas kushtja mohoj këtë të drejt të natyushme dhe biologike fmiz madje ndalohet në islam në islam Birësimi me kuptimin e humbjes Se prindrëve biologik Dhe prezantimin e dy njërzve të tjerë Si prindrit original Dhe humbja e prindrëve original Allahu që në gjelalu një akt të tjil E ka trajtuar si krim në Kur'an Dhe e ka ndaluar Prej të drejtave të fmivën dhe i prindrëve të tjura është Gjithënja Dhe gjithënja në në kupton dë momente Momentin më të mirë që është 2 vjet që e ka përmendë i Madhi Zot në Kur'an, wal walidatu yurdi'na oladehuna hawlayni kamilin, për ai që e dëshiron të pemë rrudhën, nana duhet t'i japin gjithë fëmijëve 2 vjet të plota. Kjo është më e mira. Nuk do të flasim këtu se çfarë thotë shkenca, se nuk është momenti. Dhe pjesa tjetër ose e mjaftueshme është aq sa bindën dakord prindërit dhe sa e shohin ta arsyeshme prindit. Prej të drejtave të fëmijës në e prindit është të zjedhë një emër të bukur Të zjedhë një emër të bukur që ka kuptim të bukur Nuk është kusht që tjetë emër arab Ama emër të bukur, emër të mirë Emër që kur ta të gjojë fëmija një jetë Edhe nëse ti ke ikë nga kjo botë Dhe s'ke pas mundësi ta edukosh Në momentin që do të të trasë të kushë O, oh, Muhammed Do të vjeri në mendë Do të të kushë është Muhammedi pse pa djath baba Muhammed. E di kush do të thrasë Omer, O, o Abu Bekër, O Ali, O Abdullah, O Abdulrahman. Ës Zoti ka për ta thirrë në atë botë me këtë emër. Ërëncisht në të jetë emri i bukur. Let'i jetë shqip, mo jetë emri i bukur, e emër që ka puthim. Ja jo emra çuditshëm, ja jo emra të pa puthim. Sepse pa dyshim se e mërtimi i fëmisë ndikon në karakterin e ti. Prej të drejtave të fëmisë ndaj prindrëve është se kanë të drejtën e kujdestarisë. Prindit, nëve të kujdeshet për fëminë sa është gjallë në jetën e kësaj bote. Dhe kujdestaria normalisht në nëkupton shumë momente, po që nuk është momente për të ndanë në detajë. Pra të drejtave të fëmisë me prindit është mëshirimi e fëmisë, ëdhulimi i dashurisë, ëdhulimi i dëmbshurisë, edukimi me karakterë të tilla, sepse ky fëmijë nesër do të jetë do të jetë burr, do të jetë krye familjar dhe nuk dihet se ku do ta hedh jetën. E nëse njëri një nuk ka mëshirë, nuk ka dashuri, nuk ka dëmbshuri, Merë në mëndë se që mund bëjë njëri ju me shëqërit njërzore Allah më rrujt Prej të drejtave të fëmis ndaj prindrit të ti është që ti ruhe ati fem dhe besimin Po për zotin Do të apysin zotin gjithë në që dalu në botën djetër Për fëmit tanë dhe për feme të ty nësi i kemi dukuar Ja e ju e ledhina amenu Ku e më fuse ku më e li ku nara O ju që keni besuar rruri vetet dhe fëmijët dhe familjet nga zjarri i xhehenemit. Pe të drejtava të fëmijës ndaj prindit është e drejta e lozjes dhe argëtimit. Absolutisht. Fëmijët dhe nipat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam loznin me dhe ta. Dhenosen me ta dhe bëhej si tishtë e prej tyre dhe në mesin e tyre, salallahu aleyhi wa sallem. Pajtë dretave të fëmis, është e prindë e obligohet që të shpenzojë, për qdoj gjë që ka të bëjme në barvajtje në jetës e tyre, dhe këtu në në kuptohet furnizimi, arsimimi dhe shëndetit, shtë dretë, cilën fëmija e këzom, në momentin që a i vjen në jetë në kësaj botë, dhe deri sajtë dali në jetë vetë. Për kujdesja sociale, ndaj fëmive, është e drejtë e fëmive ndaj njerëzve në barë, përta është ty e dhe pejga mëri sëllomovullë e sëlemë thotë, e në nga ka filu lijetimi, ka hati një filgjëmme. Unë dhe e që kujdeset për jetimin, do të jemi si këto dy gishtë të në gjënetë, pram njëri tjetëri, e drejta e ruajtjes së pasurisë të tij absolutisht pasuria e fëmisë është e shenjtë ndoshta ty Zoti të ka larguar me përgjegjësi të tilla ke jetim në përgjegjësinë tënde atëra obligohesh të u harush pasurinë atyre dhe t'u atrajtosh në formën më të mirë të mundshme për të drejtavë të fëmisë është e drejta e trashëgimisë pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam tha edhe stëhëllën lë maulludu vërith. Nëse fëmija lindë me jetë, meriton të rëzhikimi, subhanallah. Nëse fëmija lindë me jetë, dhe pas të taj vdesh me njëherë, thjesht lindë me jetë, dhe vdich me njëherë, mbi të duhet zbatojnë regullat e të rëzhikimis islamën. A jo më për të jetë një jetë, pas tajtë. Dhe kur thua të drejta trashëgimis, nën në kupton dhe vajzat. Osh çiftar, nën në kupton dhe vajzat. Nuk ka në islam, po u martua ka ke burri. Ky nuk është ligji i Zotit. Ky është ligji i drejtësisë. Ligji i drejtësisë, po u martua ka ke burri. Ligji i Zotit në shpinët sajë, tek buri sajë, e ka tek baba i sajë. Dhe mbajtja e pasurisë, së vajzës, është haram, është zjarë gjehenemi. Qështë këtë traditë gjahile, qështë këtë një randës, në shekullën njëzët i njëzët i njëzët i njëzët i njëzët i njëzët i njëzët i njëzët i njëzët i njëzët i njëzët i njëzët i njëzët i nëse që se fëmja ka prirje në fushat saktuara, cilat janë halal dhe të lejuara, obligohet prindi, obligohet prindi që t'ja zhvillohet dhe më shumë. Thot njeri për sahabeve, më drejtua një ditë e pe pejga me, së në Allahu alesem dhe më tha, nuk i kam besë për pëthimit të qifutve, pra ndaj futë ju gjuhës e breje, thot ju futa gjuhës e breje, dhe e mësova për 15 dit për këtheja gjuhën e breje për pejgamerin së nëllahu aleyhi o sëllëm. O Allah, o Zotë Gjësis, të lutin me dy, o Zotë, me emët e të të bukër të atributet e të atlarta, që të në nëzosh meve dhe fëmi të tamë në islam, ashtu se shduhat. O Allah, o Zotë Gjësis, ku i të ke dhe në mesin tonë fëmi, bëjë një edukator për fëmin e tij. O Allah i Zotë Gjithësisë, kujt nuk i ke dhënë në mesin ton fëmijë, fornëzoje me fëmijë. Amin. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولصائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. Kërkoj nga Allahu të falje në këto momente, pse janë momentet më të mira kur njeriu luti kërkoi falje Zotën Xheń Xheláno. Alhamdulillahi Alhamdulillahi Wa këfa Wa salatu wa salamu Wa ala andihi Wa rasulihi Dhe istafa Wa ala alihi Wa sahbihi Wa mënuala Amma baan E falendojnë Allah Unë gjithë Në gjithë Në gjithë Në gjithë Mirësit dhe bekimet E ti qosin Më të për zjedurin Muhammedin Sallallahu A.S. Dhe mirësit Besimtarët Dhe besimtarët Që ndikin Dhe pasër Kuhur në ti Dheritit në gjykimit dhe për të drejtavedh që gëzon fëmia të prindit i tij, ta ruajë fëmin mbas detyrës së tij. Do thot në njone, si ruaj të thonë në një, si ruat fëmia mbas detyrës pa për zot në rrugët. Allahu xhalla jalaluhu nesua në El-Kehf që ne lëgojmë çdo xhumat. Në ka të reguar se ka një mënyrë Ka një mënyrë Për të i ruaj të thmitë Masdekes Allahu Gjele Gjendanuhu Qoj dë për i gamere Qoj dë për i gamere Tek një shpi që kishte dë thmi Njerëzët më të mirë të zotit Njerëzit më të zjedhër të Zotit Njerëzit më të dashur të Zotit Në atë ko Musa e Alehi Salatu e Selam Dhe Khitri Alehi Salatu e Selam A e dini se qëfar punë e kanë bërë Kanë bërë punë në muratorit Kanë bajtë lach E kanë bërë ngur Për shpinë E dëfëmime dvegjën فبس والله وان الله ابوه وان الغلامين وان الجدار فكان للغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز الرغمه وكان ابوهما صالحا فارد ربك أي يخر اي, أي فارد رب قد فدايته A Zotë të gjithë në gjelanë mu Kur parë sujetohi i hidri Për parëra musajt E në lidhje me murin Tha që ndërtuam A ishte prane dy fmive Dhe në në mur dhe në themelin e murit Ishte një sesar E deshti Zotët që fmi të rritën E kur të rritën prishët muri Ta ndërtojnë përse ri murin e të nëzjerën thesarën ka themeli i murit për arsujën e vetëme se prindrit i ka pas mirës të mirë baba i ty në ka qenë burri mirë baba i ty në ka qenë robin mirë nëse do të i ujnë zotit në të i të ujnë mëzleke state bohë robin mirë bohë robin mirë friktojë u zotit bindë u zotit Mos bjerën haron, se thu, ti plëtësoj të pushtët fëmis, se nuk i dhijet nështë amjen vdekë, e o dhe Allahi, nëse ti je i mirë, a i që të furnizoj të, ka për të furnizoj dhe fëmitët u. U emma e buhëma, fe kane e buhëma, saliha, se baba i të nërë ka qenë burri mirë dhe i dhe vëtshëm, O Allah në bëjmeve të ti dhe Zot që të nëjrushë fëmisë mas dhe kështonë ti e kujtë stari me i mirë dhe ti e mbrojtë si me i mirë o Zotë i gjithësisë. Me thëmë dhejtën sot kur pashpetoja mërë abi një lëjmë që për Zotin më ka tronditur shumë. Mbëve habi sot një lëjmë i cili më ka tronditur shumë pa për Zotin. Eksistën Shqipëri një ligjë dhe në gjithë botën për endimare kapitaliste eksistën një ligjë e cili në bie ndesh me hutbe në sotëshme. Një ligjë, e cili vetëm për fmitë nuk fletës. Dhe këta njërës në Shqipëri tashme kam një ambasadë. Dhe kjo ambasadë, tashme këshë përgatitur një kërkes për të ndryshuar disa ligje. Dhe për ndryshuar disa ligje ku të dënohet me ligjë të dënohet me ligjë ndryshim në kodin penal ku dënohet me ligjë e folura ku ndër këti vesit për cilin Allah u shkatrojt popujnë Kjo kërkes bëjë ndesh me kushtetutën e Shqipëris e cila mbron fëmë besimin dhe lirin e predikimit në mënyrë publike me këtë kërkes ambasada e pink kërkon që të dali i ashtë ligjit Kurani të dali i ashtë ligjit Biblia kërkojnë në përmjetë kësa e kërkese që të frelojnë fjalimet e hoxalarve të cilët bëjmë vazhdimisht cirje në ndalimin e akteve homoseksuale në ndalimin e priftrive cilët predikojnë në ndalimin e akteve të tila nëse këto kërkesa do të realizohen hoxalarve dhe priftrive Do t'u mbyllët goja dhe do të dënohen me ligj nëse flasin më për gjëra të tilla. Ebe Syria, komuniteti i fetarëve të marrën në dorë situatën dhe të reagojnë. Ebe Syria, më finiva që të marrën situatën në dorë dhe të reagojnë, e i bëjë thyrje avokatit të popullit që të marrën situatën në dorë dhe të reagojnë, pavarështështë se s'ka së përqaba e njëri. Pa ne i bëjë thyrje që të reagojnë, e i bëjë thyrje që të reagojnë, që të marrën situatën në dorë dhe të reagojnë. I bëjmë thyrje shoqatave dhe organizatave që të marrën situatën në dorë dhe të reagojnë. I bëjmë thyrje hoxalarve, imamlarve, mësuëzve më të fesë të reagojnë. Sepse kjo është kejnje të drejta dhe të linive të njëriut, e drejta për të shprehurë, e drejta për të thënë atë që besonë, gjërë që bëjën ndesh, me të gjitha kartat, me të gjitha deklaratat, me gjdo kështetut. Absolutisht, ne nuk mund të heshtim. Absolutisht, ne nuk mund të miratojmë. Absolutisht, ne nuk mund të heshtim nda i një aktit të tijën, e tjili e tjili qëllim kërësor ka zhdukjen e ratës njërzorën të të të të e thamira i hoqja i prizrenit, Zotë e Rujt e thamira pa vështisht se dikush e përdori si lajmë për të qesh dhe për të bërë galat pa e që thaj është e vërtet ne nuk mund të heshtim dhe ne nuk mund të pranojmë dhe se miratimi i kërkesave të tile do të thot në diskriminim të pjesës normalet të shqoqërisë qitare, të traditës qitare, të trashguar në dërshepën, në Zotin, në ruaj për të njëmë të ti, o Zot, në ruaj për të njëmë tëmë, o Allah, në ruaj për të njëmë tëmë, o Allah, në ruaj për të njëmë tëmë, unë besojë, sa kërkesa të tilla do të hidhen në kër, në koshin e plehrave të historisë. Dhe se do të jetë një turbim i madh. T'flitet për kërkesa të tilla e normalisht njerëzit normal do të allojën zoti na bëf prej tyre amin. ë ndyrë te hutba duke thosur salavate dhe selame mbi të dashurin e Zotit dhe dërguarin e Ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe më të gjithë pësimtarët që në dekën dhe pasër rrugën e di Allahumë salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed ke masalli të ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim fina ala mine indrë ke hamidu më gjithë sirja esot me do tjetë për një vajzë e cila do të krye një operacion insha Allahute Allah kontributit do tjetë në basë khalës gjumas zotë i shqërbret e selamore La ilaha illallah La ilaha illallah Inna lillahi la ilaha illa Allah Muhammadun rasulullah Muhammadun rasulullah